Matio Iriart, egunon. Egunon zuri. E, Matiek esango digu gaurko honetan e, zer den INR ekimena, e, gauza em, berri e, ez dakit, e, teknologikoa ematen duena, e, zer esan nahi du, zer esan nahi luke INR horrek. Bai, bo. Lehenik e, nondik etortzen gira eta nor gira Erritajak gira, ipar eskolegiko eritajak, eta gure borondatea da transizio energetikoa bultzatzea eta eramatea ipar eskolegioan eta zagatik ezagun batez eskolegio suan energia buru diabetza arte Bajo, nortarako, enpresaberi bat gira esortzen beraz, ienerri zenikoa, pixkanaka, pixkanaka, gure helburu erjaldoiaren gana joiteko Eta badugu ambizio txubat, eh, Google Empresa e-referentzia bat bilakadadin eh, ipar eskualerian, energia burut jabetzari dago kionez. Beraz, INR, eh, zukerten uzun bezala, hezen, INR izen berezio jen giberean, definizio anitz daude. Lehenik, INR da ipar energia, eh, baita independentzia energetiko. Eh, nolaz bertutazko ekonomia baten bidez nahiko genuken, landu energia burudia betza, ideal energietiko bat izan egiteke ere INR. Azkenik, ere, ere berba garantitzuena nahi dugun pasatu zuen, gure elburna osia erritarrek bereskura dezaten energiaren espargoa delako, hainbat inbertsio kolektiboak kudeatuko ditugu. Orduan mm -hmm. ier da inbertsioa energian ere. Mm -hmm. bueno, horretara, joango Goga, gara, nolena ere zuena bia puntu, E, zein da energia realitatea iparraldean aldean? E, segurasko hortikan or abiatuko zinezen eta? Bai, hori da, bo, da modelo bat egualdean ere zagutzen duzuen duzuena duzuen, duzuen, ah. e, berazko leikon modeloa modelua energia fosietan onarritzen da gaur egun eta zurionez ingurumen alentzat baina zuritxarrez munduko bakearentzat energia horiek e, desagertzen dira e, ertzen dut zuritxarrez bakearen zat e, gero eta gehiagur gerlak sortzen dilerako, azkenen energia horien eskuratzeko. Ondorioz uh, gure ustez uh, utzi behar da, bastertu behar da modelo zahar uh, Bestalde, hor frantzia eta batez ere, bon, ipar eskuali reali dago kionez, ez dakit uh, igualdean, nuklear uh, arkindar parasztabat kontsumitzen dugu. Uh, EDF, EDF da hornitzaile historikoa, uh, elksitate ornitzaile historikoa, eta haiek uh, plazarazten dituzten uh, datuen arabera, Hemen kontsumitzen dugun elektrizitatearen euneko lauro goia nuklearatik dator. Egoalderen kasuen hogeita amar ingurru izan gulitzake. Ah, agungutio hor duan. Mm -hmm. Eta bon, nuklear gari dago kionez, bon, nik ezingo dut fogatu kaltegaria den ingurumenaren tzat, edo nola, nola den darkinen tratatzeko. Baina sozial mailan badakit, badela gauza bat honart ez dena da e, nuklearra egiteko behar dugu uranioa, eta uranioa e, aurkitzen dugu Afrikan, batez ere Niger eta Maria errietan, eta han, e, bo, Frantziak e, igortzen ditu militarrak, e, e, diarenik, eta beraz uranioaren e, uranioa okandezagun e, sigurtatzeko, eta uranioa ateratzeko ura urparasta bat kontsumitzen dute, Hango biztan erria, biztan erria bitartean. Eta zinez, hori e, zindugu guk sustatu, eta guretako, e, zinez, energia fosilak ahaztu behar dira, baita nukleara, sozialmarain, osok, osok kalte garriaderako. Bai argi geratzen da, bai petrolioak, bai... Energia nuklear behar den erregaia, karatzo sozial eta, bueno, belikoak ere sortzen. E, ze planteatu duzu? Hor, beraz, esan diguzu enpresa, eta ez ez dakite elkarte mugimendu, baizik eta enpresa esan diguzu, ienerriburuz, eta gero, e, nondik asine duzue, ze kimen ni eldu nahi diozue? Bari, orduan gure egitasmoa haski horroko sinaz da, zinaz dugu landu transizio energetikoa. Ordeon, ergan nahi du neogitazunaren, joaz takita nola esaten duzuen zuen zuek, sobrietatearen aldeko ekintzak izanen dira, eta baita, ergan nahi du gure energia muriz, kontsumoa muriztu beharko dugu, baina ekoiztu beharko dugu ere gure energia. Ordeon, lehen urratxa eh, proposatien deguna da, kolektiboki dirustatzea, dirustatzea panel fotovoltaiko eh, instalazione bate. Eh. Ez tugu teleaturik identifikatu momentuan, bai pista batzu. Baina 2008an hori zanen da INR Empresa Berriaren lehen ekintza instalazio kolektibo bat dirustatzea. Beraz eh, lokalizatuko duzu eh, lekua eta aurretik eh, behar da eh, finanziazioa. Tirua lortu instalazio kolektibori egiteko. Bai, hori da. Beraz, hori uh, gira, diadanik bongu amargira, eh? uh, amargira memento taldean, bakutsak ez hartzen du mila euro, eta gio gure ingirukoek ere jadanik engaiamendu batzu hartzen ituzte gure laguntzeko, eta hori gira, zinez, kampaina komunikazio batzu lantzen, Uh, zinez diendea ulertezan zer den gurea helburua mm -hmm. instalazioa, du... instalazioa ongi atera da diin eta merkeago atera dain, diin pixka bat eh, ahonditzua izatea meniko da planteatu duzu zenbat iru beharko litzaken, zenbat eh, kilobatioa bai. instalatu jordion, uh, Guk nahi genuke egin uh, laue un metro karatuko uh, eremu bat horrek uh, litaik hori uh, litzateke uh, Uh, Egun bergoita amak mila euro eta beraz, uh, diakinez uh, bankoaren gana joan gire da. Kapital gisa behar, dit, behar gintuzke irurrogoita amak mila euro lehena egiteko. Irurrogoita amak mila euro hori da gure lehen helburua. Mm Hortarako, -hmm. e, bon, uh, bai uh, hiperaldeko egitarren irritare, gana joan gira, baita egualdekoen... Uh, Ganat. Mm -hmm. eta nain nuuki eskertu lehenik Guyenerko kooperatiba berria, hegoaldean duzuena, zeren eh, eta haiek emanen eh, dizki gute edo enbertituko di, dute dituzte mila euro eta bueno, eskatzen ditugu lehen hegoaldeko eh, goaldeko La zaile gisa.: Ze mm -hmm. virtualitatea ze bania izango izango du ekimen eh, horrek. Bai, hala hori ojoitarazteko, belaraz jotarazteko gurasmoa da energia autonomia. Jasティア da aipatzen du dutarariken inguruan ez dute denek ikusten lotura instalazio kolektibo bat eta autonomiaren artean. On, bueno, eh adibide bat, eh ilabetero eh e, erosten dugu elektriztatea eta eh ereesten dugu bal eskualeretik kanpo den panaitziali bat eta orrekerran aidu alde batetik dirua e, iparreskoa erritik abendela betiko eta bestaletik oste ostioneran dutanezela nukleara industria e, sustatzeko. Hor, instalazioak egiten ditugu eta bon, segituko dugu gure faktura aparatzen partuklar gisa, baina jakinez e, e, banatzaileek berriz inbertituko dutela e, diru zamabat bat errian gure elektriztea erusiz. E da, guri ustez, autonomiaren lehen nujatxa. Mm -hmm. Dilua behiz xagaraztea ipar eskoa Konforme. Eta hor e, adibideak baditu zuzue Frantzian edo badira beste zenbait komunitate horlako lako e, bai. antolaketak egin dituztenak? Egia da, ez dugula ezer ez hazmatzen, e, bakarrik e, kurusetan interneten e, ikerketak egin genituen eta frantzian garatzen dira, eh, batez ere Bretañean eta Overni eskualdea hartan harematetan giraiekin iekin e, gira erraiteko gurelana erresagoa e, izan dadin eta e, bon, frantzian garatzen dira behar da jakin, gein, frantzian beranta dugula e, Alemania edo Dinamarkari erkatuz adibidez hor, e, badu, hamar urte gutienez e, garatzen nahi direra urgelako erritaren presak E, edo kooperatibak, eta beraz nire ustez garatu dira, garatzen dira eta gero eta gehiago garratuko dira horrelako empresak. Egitarrek eh. eh, behar dugu eh, egin transizio eh, omen gobernuak ez eh, dutelako nahi. Mm -hmm. Buena ba, e, INR ekin kontaktoa nahi duena edo e, informazio gehiago nahi duenak nora jolezak ensango aldi guzu, Mati? Bai, beraz, me mentonen estuko web gune izango genuke normalki. Bainan badugu elbide elektroniko elektroniko bat taoge right. ongida elbideo hartara idaztea, beraz da mm -hmm. euskalenergia@abildua.gmail.com. E, Errexa te... da Euskal Energia, e, Ba, eskerrik asko, eta espero dugu mendikan hilabete gutxitara, e, zuen ekimenaz berri gehiago izatea, mati uriar, ba, mire eskerri. Agur.